God morgen og velkommen til torsdagens udgave af You're Investor Morgenheder. Regn og vind rusker i Danmark her til morgen, men på boligmarkedet er der varmt. Vi tager temperaturen med nye tal fra siden senere i podcasten. Vi vender også blikket mod USA, hvor den amerikanske præsident har haft besøg af Kinas præsident Xi Jinping. Vi starter dog med en spændende nyhed til de danske investorer, der snart kan se frem til at få en ny aktie på den københavnske Fondsbørs. Du lytter til Jørgen Vester Mit navn er Adam Geil. Den danske sportsmediekoncern Better Collective sigter nemlig efter at få første handelsdag på børsen i København allerede nu på fredag den 17. november. Det fremgår af selskabets regnskab for 3. kvartal, der er offentliggjort onsdag aften. Better Collective er allerede børsnoteret i Stockholm, men er annonceret i september, at selskabet går efter en dobbeltnotering, hvor aktien også kommer i handel i København. Better Collective har været på børsen i Stockholm siden sommeren 2018, og siden noteringen er aktien steget med knap 400 procent, skriver Marketwire. I tredje kvartal fik Better Collective en omsætning på knap 560 millioner kroner hvilket var et løft på 26 sammenlignet med samme periode sidste år, drevet af en organisk vægt på 16 procent. Driftsresultatet før af nedskrivninger endte eksklusivt særlige poster på 149,2 millioner kroner. I tredje kvartal så vi en fortsat stærk præstation på tværs af gruppen, hvor vi fortsat arbejder med at sikre fremtidig bæredygtig vækst for Better Collective. Jeg er især glad for at se transitionen af samarbejdsaftalerne med vores partner i Nordamerika til tilbagevendende omsætning gå hurtigere end forventet, hvilket vil skabe stor værdi over tid, siger Jesper Søgaard, der er administrerende direktør for Better Collective og medstifter af selskabet i forbindelse med regnskabet. Boligmarkedet buller derudad til synlærende pisket frem af de nye boligskatteregler, der træder i kraft ved årsskiftet. Så lige til, således viser nye handelstal fra boligsiden, at der blev solgt 7.280 boliger i oktober måned, hvilket er en stigning på 8% sammenlignet med september. Dykker man længere ned i tallene, viser det sig, at oktober blev den måned i år, hvor der blev solgt det hidtil højeste antal ejerlejligheder i år. Det glohøde boligmarked er en smule atypisk, da handelsaktiviteten typisk bremser op efter sommeren og frem mod vintermånederne. Det skyldes i høj grad udsigten til en skatterabat, vurderer man hos boligsiden. I år er billedet dog et andet, hvilket i høj grad skyldes, at de nye ændringer i boligskatten træder i kraft fra 2024. For nogle betyder det, at boligskatterne vil stige betydeligt, og køber og overtager man en bolig en årsskiftet, vil man i så fald kunne opnå en skatterabat, som sikrer, at boligskatterne ikke stiger mere, end hvis det nuværende system fortsatte, lyder det fra Birke Datz, der er boligøkonom hos boligsiden. Skatterabatten gælder frem til den dato, man vælger at flytte fra boligen, og derfor kan det give mening for boligejere, der ønsker at blive boende i den nye bolig i mange år, at købe inden årsskiftet. Der er derfor heller ikke udsigt til, at handelsaktiviteten på boligmarkedet vil bremse op frem mod årsskiftet, vurderer man i Sydbank, hvor seniorøkonom Mathias dolrup sprogle forudser, at november kan blive gylden for ejendomsmælerne. November vil sandsynligvis blive den travleste måned i 2023 på boligmarkedet. Skatterabatten kan rigtig nok opnås helt indtil den 31. december, men et boligkøb indeholder noget sagsbehandlingstid og betænkningstid, så derfor forventer vi, at boligsallet topper i november og falder lidt i december, skriver han i en kommentar og fortsætter. Efter årsskiftet forventer vi, at handelsaktiviteten dykker betydeligt, når det nye skattesystem er trådt i kraft. Den amerikanske præsident Joe Biden melder om et godt første møde med hans kinesiske modstykke Xi Jinping onsdag. Mødet, som blev afholdt i San Francisco i Kalifornien, er det første i mere end et år. Der er nogle kritiske globale udfordringer, som kræver vores fælles lederskab, og i dag gjorde vi nogle rigtig gode fremskridt, siger Joe Biden ifølge Bloomberg News i en kommentar på det sociale medie X efter sit møde med sin kinesiske pangdang. Forud for mødet var den amerikanske præsidents topprioritet at få genoprettet den militære kontakt mellem de to nationer. Siden daværende formand for repræsentanternes hus Nancy Pelosi rejste til Taiwan i august 2022, har forbindelsen nemlig været død. Men det er slut nu, og landene kunne efter mødet meddele, at deres militære kontakt er genoprettet. Vi er på vej væk fra den unipolare verden til en bipolar verden. I denne verden er det vigtigt, at verdens største supermagter kan tale sammen. Og det er en positiv udvikling for den globale fred, siger Ryan D. Inos, der er professor i statskundskab til Berlinske. Derudover blev de to stormagter også enige om at gøre noget ved produktionen af fentanyl, et stof, som 100.000 amerikanere døde af, som følger en overdosis alene i 2021. Overordnet betegnet Joe Biden og møde som konstruktivt og produktivt, og med han efterfølgende i kommentarer stod fast på, at han anser Xi Jinping for at være en diktator. Det var de nyheder, jeg havde til dig her til morgen. Husk, at du som altid kan lytte med på Millionærklubben kl. 9.06 og følge med i nyhederne på yearinvestor.dk. Tak fordi du lyttede med.